В стані нового заповіту перше послання апостола Петра, 4 розділ 1 по 11 вірші. Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то збройтеся й витією самою думкою, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити, що в решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Бо досить минулого часу, коли ви чинили волю погану, Ходили в розпусті, у пожадливостях, у пиястві, у гулянках, у пиятиках, у беззаконних ідолослужбах. Вони з того дивуються, що ви разом із ними не берете участи в розпусті не вважали. Вони дадуть відповідь тому, хто судитиме живих та мертвих. Бо на те й мертвим звіщувано Євангелію, щоб вони прийняли суд по людському тілу, але жили по Божому духу. Кінець же всьому наблизився». Отож, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного, без нехоті. Служіть один одному, кожен тим даром, якого отримав, як домопорядник всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори, як Божі слова. Коли хто служить, то служи від сили, яку дає Бог щоб Бог прославився у всьому Ісусом Христом, що Йому слава та влада навіки вічні. Амінь. Помолімося перед проповіддю. Овчий небесний, говорив через мене, щоб я говорив чітко зрозуміло. Ми просимо, щоб Твій Святий Дух відкрив кожне серце, щоб ми також могли прийняти те, що Ти хочеш нам сьогодні сказати, щоб ми це чули і щоб ми знали, як нам треба і жити. Ми просимо, Господи, щоб Ти був з нами зараз в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сядьте, будь ласка. Наша церква недавно святкувала перше весілля нашої громади. Було дуже радісно побачити Кларка і Христю на церемонії, споглядати їхню любов один до одного. Між ними давно вже була симпатія, хоча декілька років тому вони зовсім не мали уяви, що коли стануть чоловіком і дружиною. Я знаю, що після весілля Кларка і Христі Деякі дівчата почали мріяти про своє весілля і майбутнього нареченого. І я говорю про тих, які ще в школі або ще молодші. Дівчатам часто подобається мріяти про такі речі. Але уявіть собі, що будучи маленькою дитиною, ви вже могли б дізнатися про те, що станеться потім. Взнати ім'я і інші деталі свого майбутнього нареченого або своєї нареченої. Було б дуже цікаво, я думаю, вже в дитинці познайомитися з цією людиною. Я думаю, що ставлення до того хлопчика або цієї дівчини дуже відрізнялося від стосунків з іншими людьми, знаючи, що проведемо багато років у шлюбі з іншою людиною, ми дивилися б на неї зовсім по-іншому. І, напевно, намагались допомогти її, любили б її вже в дитинстві. Знання майбутнього міняє життя. Апостол Петро говорить нам про те, що потім з нами станеться. І закликає нас жити сьогодні у світлі того, що на нас чекає. Зокрема, апостол Петро передає нам таку думку. Чекаючи на прихід Ісуса Христа нам треба служити один одному в щирій любові. Чекаючи на прихід Ісуса Христа, нам треба служити один одному в щирій любові. Як зазвичай, головні ідеї проповіді на зворотному Боці програми, щоб ви могли разом читати, і там також ті уривки, які будемо читати сьогодні. Поговоримо сьогодні про цю ідею у трьох частинах. По-перше, пам'ятайте про контекст свого життя. Пам'ятайте про контекст Свого життя. Уявіть собі, лікар каже, що у вас серйозна хвороба, через яку вам залишилося жити тільки рік. Почувши таку сумну новину, кожен з нас переглянув би свої життєві цінності. Ми провели б свої дні по-іншому, знаючи, що в нас остання весна, осінь, зима. Коли знаємо майбутнє, то бачимо своє життя в зовсім іншому контексті. Зараз багато людей в Україні переживають через війну. Дехто вже залишив Україну або шукає можливість виїхати. Люди знімають свої гроші з рахунків у банку і знаючи, не знаючи, що означає насправді воєнний стан. Інші допомагають солдатам на Сході, аби ті могли краще зупинити російську агресію. Контекст війни і можливе розширення військового вторгнення на території України впливають на наше щоденне життя. Якщо б ми знали, що станеться з нами через рік або п'ять років, то це дуже сильно змінило б наше життя. Нам було б легше вирішити, на що варто витрачати час і енергію, а на що можна, зов... а що можна зовсім не робити. У новому заповіті Бог говорить нам, яке майбутнє на нас чекає. Він відкриває нам свої плани. Друге послання апостола Петра. Апостол говорить, «День же Господній прийде...» як злодії, і тоді небо шумом перейде, пердні розпалені розтопляться, і земля з ділами, що на ній, розпадеться. апостол Іван у книзі Откровення пише про судний день такими словами. «І я бачив престол великого білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося». І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга то книга життя, і суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми, і дало море мертвих, що в ньому, і смерть і пекло дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. У Біблії чітко сказано, що Ісус Христос повернеться, щоб судити нас усіх і перетворити цей світ. Він розділить людей, живих і мертвих, на тих, які полюбили Його, покидаючи на Його життя і смерть замість них, і на тих, які Його не любили, які не каялися щиро у своїх гріхах, які не намагалися жити задлі Його слави. Ісус нарешті зупинить гріх і людське повстання проти Нього, нашого Творця, він звільнить нас від страждання, несправедливості і болю цього світу. Він дасть Божим дітям, кожному щирому християнину, нове ім'я і нове місце у своєму Вищому Царстві. Коли це станеться? Ніхто з нас не знає того дня або години. Люди багато говорять про те, коли Ісус повернеться. Часто намагаємося зрозуміти чи те, що описано в книзі Откровення, уже відбувається. Кожного року є люди, які стверджують, що знають час другого приходу Месії. Але вони завжди помиляються. Симон Петро пише, що прихід Ісуса Христа близький. Але, діти, скажіть, апостол Петро написав такі слова, що прихід Ісуса близький майже дві тисячі років тому. Він тоді сказав, що Ісус скоро прийде. Здається, Апошл помилився? Насправді ні, Петро не помилився. Другий прихід Христа близький в тому сенсі, що він неминучий і може статися в будь-який час. У старому заповіті люди чекали на перший прихід Месії. А ми живемо в, періоді, в період між Його першим і другим приходом на землю. Отже, наступна велика подія в історії людства і всього світу – це є повернення Ісуса, не як жертви замість нас, а як нашого визволителя і переможця над своїми ворогами. Тому маємо бути готові кожного дня до приходу Творця. Важливо не коли Ісус Христос прийде, а чи ми готові до Його приходу, бо ніколи не будемо знати точно, коли це станеться. Брати і сестри, ми з вами знаємо майбутнє. Нам відомо, як життя на землі завершиться. Бог нам говорить, на основі чого, чого Він засудить людей. Нам необхідно покладатися на Ісуса Христа і робити добро, виконуючи Його волю. Повернення Месії – контекст нашого життя. Щоденне очікування Ісуса має впливати на, на все, що думаємо, робимо, плануємо, говоримо. Ось чому Петро пише такі слова. Кінець усьому близько. Будьте мудрі і тверези, здатні до молитв. Отже, по-друге, майте тверезий розум для молитви. Майте тверезий розум для молитви. Коли Бога не знаємо і не любимо, то ми схожі на людей, які занадто багато випили. Я думаю, всі ви бачили таких людей, їх часто бачимо навколо. На тверезі люди не бачать світ чітко. Їм важко зрозуміти, що відбувається навколо. Вони реагують на людей, але повільно і неадекватно. Отже, вони смішно ходять, незрозуміло розмовляють, дивно себе поводять. Як гріші люди, які повстали проти Бога. Ми часто п'яні від своєї хтивості, від неправильних бажань. Живемо задля грошей, куплених без речей, їжі, влади, розваги. Гріх, гріх робить нас нетверезими. Ми поводимо себе неадекватно і не можемо чітко бачити і зрозуміти, що навколо нас відбувається. Для чого ж живемо? Але коли Бог дає нам нове серце, покаяння і віру, то нарешті починаємо правильно розуміти Всесвіт. Це вишній перетворює наш розум, аби ми знали, як і задля чого нам треба жити. Починаємо добре відрізняти добро і зло. Читаємо Божу волю в Біблії. Дізнаємося, що для нас небезпечно, а що корисно. Усвідомлюємо, до чого треба прагнути. Отже, ми вже не п'яні від оманувасі гріха, а тверезі через Божий Дух істину. Отже, можемо молитися. Знаючи контекст нашого життя, Божу силу і майбутнє цього світу, можемо робити молитву пріоритетом у своєму житті. І відтак можемо молитися за власну силу протистояти гріху, за щире покаяння своїх дітей, батьків, друзів, за мудрість діяти правильно кожного дня, за рість і зміцнення Всесвітньої Церкви Христа, за більш любові один до одного, аби всемогутній суддя знайшов у нас плід справжньої віри, коли він повернеться. Коли апостол Петро був у Гециманському саду з Ісусом і іншими учнями, то не зрозумів, яке випробування чекало на нього через годину-дві. Він також не збагнув, як сам Ісус страждатиме. Я думаю, якщо б Він знав, то не спав би, а гаряче молився. Так само і ми. Не будемо марнувати час. Розуміючи, що на нас чекають важкі часи. І випробування за віру, про які апостол Петро часто пише у своєму посланні, будемо пильнувати у молитві. Будемо тверезими очима дивитися на світ навколо себе. Будемо схожі на п'ятьох мудрих дівчат, які мали достатньо олії у своїх лампах, коли довго чекали нареченого, який нарешті вночі прийшов. Живачі у світлі і судного дня, маємо тверезо запилувати у молитві. Крім того, пише апостол, треба правильно використовувати свої дари у служінні іншим людям. Тож, по-третє, Люблячи один одного, служить своїм братам і сестрам у Христі. Люблячи один одного, служить своїм братам і сестрам у Христі, вивчаючи перше послання апостола Петра, декілька разів вже читали, як він пише, що ми чужоземці, які тільки проходять через цей світ. Ми вже не належимо до суспільства тих, які повстають проти Бога. Ми члени Божої сім'ї. Будучи в меншості в безбожному світі, нам треба любити і підтримувати один одного. Коли ми з батьками, братом і сестрами переїхали з Південної Африки в Штати, то нам було дуже важко адаптуватися до нового життя в іншій культурі. Я часто чую подібні історії від різних іммігрантів у США. Підтримка один одного тоді стала важливою для нас. Після складного дня було приємно повертатися додому у сім'ю. Де тебе знають, розуміють і люблять. Ті важкі дні зблизили нас один з одним. Ми стали більше цінувати членів своєї сім'ї. У Біблії написано, що ми з вами також сім'я. Мої, брати і сестри через свого спільного Спасителя Ісуса Христа. Отже, маємо один одного постійно, охоче, щиро. Апостол Павло пише, що без любові ми як мідь та дзвінка або бубон гудячий, багато шуму, але мало користі. Без любові ми гарна пожежна машина з голосною сиреною, у шлангу якої немає води. Без любові ми красива модна кухня без крихти їжі. Божа любов пов'язує нас. Вона дає нам єдність і мир один з одним. Вона захищає нас від розділення, заздрості, наклепу. Апостол Петро дає нам три приклади такої щиро любові у церкві. Він пише, любов покриває багато гріхів. Якщо щиро любимо один одного, то часто навіть не будемо помичати найгарних слів – Неуважних дій свого брата або сестри у Христі. Коли любиш людину, то не шукаєш у ній зла, не розуміючи її дії, даруєш їй презумпцію невинності. А якщо інша людина вже чітко грішить проти тебе, то згадуєш про те, що ти також грішний. А через те, що Бог простив тобі всю твою провину можеш і прощати того, хто грішить проти тебе. Коли не можемо прощати іншого християнина, брата або сестру у Христі, то ми ту людину не любимо, бо любов покриває багато гріхів. Якщо милостивий Бог живе в нас, то будемо щиро і часто прощати один одного. Говорячи про любов, Симон Петро закликає нас також бути гостинними. Він пише, будьте гостини один до одного, без нарікання. Петро знає, що не завжди легко приймати в себе гостей. Часто незручно, коли більше людей вдома. Але в Біблії повторно написано, що наші думи мають бути відкритими для інших. Маємо бути гостинні і не нарікати через те, що наші гості щось не так роблять. Важливо не тільки що робимо, а і як ми це робимо. Знаємо, що у часи нового заповіту не було хороших готелів і гостелів, як вони сьогодні є у нас у Львові. Тому була особлива потреба, щоб люди в церквах були гостинними. Але гостинність і сьогодні важлива. Удома інша атмосфера. Відкритий свій дим для інших людей означає для них дуже багато. Коли ми переїжджали у Штати, то в літаку з Амстердаму познайомилися з одним американцем. Він побачив, що моя мама молиться перед рейсом. Будучи християнином, він вирішив, що люди або дуже налякані, або також християни. Раймілер виявився дуже приємною людиною. Він зі сім'єю жив у Чикаго і запросив нашу сім'ю святкувати разом з ними день подяки. Ми тоді жили у двох годинах їзди машиною від Чикаго. День подяки у Штатах, якщо не знаєте, це найбільше сімейне свято. Але сім'я Мілерів хотіла розділити цей день з іншими людьми, які не мали своїх родичів в Америці. Тож Рей з дружиною Барбарою запросили нас у себе у вихідні. Разом з їхньою сім'єю ми насолоджувалися великим обідом. Ввечері Рей і Барбара постелили мої, моїм батькам спати у власній кімнаті, а самі спали у залі на додавному матрасі, який уночі здувся. А їхній дорослий син видав власне лишко моєму маленькому братові. І так кілька разів вони запрошували нас до себе на день подяки. Вони виявили нам справжню християнську гостинність і любов. І коли ми заново одружилися в Києві, то Рей і Барбара також були присутні на весіллі. Я також пам'ятаю, коли ми з Даглосом і Машою приїхали у Львів у 2004 році, аби розглянути можливість приїхати сюди, нас дуже тепло зустріли Тарас і Ірина. Попри те, що вони жили в одній квартирі, Тарас і Ірина прийняли нас до себе і годували. Вони провели з нами багато часу і показали Львів, і центр, і Шевченківський гай. Вони виявили нам справжню християнську любов. Ми всі маємо велику квартиру або хату, у якій можемо легко оселити людей. Але кожен з нас може відкрити свій дим для інших, принаймні обід або вечерю, аби показати людям щиру гостинність, справжню любов. Далі апостол Петро дає нам третій порекляд щирої любові в церкві. Він пише про те, що маємо служити один одному тими дарами, які отримали від Бога. Петро говорить, служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники вселякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори, як Божі слова. Коли хто служить, то служи, як від сили, яку дає Бог. Сьогодні під час обговорення проповіді матимемо більше часу, щоб говорити про ті дари, які Бог нам дає, і їхнє правильне використання. Це велике питання. Але хочу наразі коротко звернути вашу увагу на певні ключові тежи. Кожен з нас отримав різні дари від Бога. Я говорю не тільки про наше майно, квартири, машини, одяг, гроші. Я говорю і про здібності, які можемо використовувати у служінні своїм братам. братам. І сестрам, ми розпорядники Божої благодаті. Він дає нам різні дари, аби ми використовували їх для Його слави. Це означає, очевидно, що намагаємося служити не власній славі. Дуже часто, коли людина вміє гарно говорити, співати, малювати, готувати, то використовує свій дар, аби звеличувати себе. Хочемо, щоб люди хвалили нас за наші здібності. Але Всевишність бажає, щоб ми використовували свої дари, аби служити іншим людям. Так само, як у притчі Ісуса про рабів, яким Пан тимчасово довіряв різні таланти, великі суми грошей, щоб вони потім віддали їх панові, щоб вони потім видали їх панові разом з дивідендами. Творець хоче, щоб ми використовували свої таланти правильно і мудро. Коли Ісус Христос повернеться, то будемо перед Ним відповідати за те, як ми використовували Його дари, які Він довірив нам. Ми можемо використовувати ці дари для того, щоб будувати власне царство на землі, щоб ми були заможними, відомими, шановими іншими людьми. Але наше шана, наше майно не означають нічого у Божому царстві. Ми це не заберемо зі собою у вічність. А що буде з нами на новій землі? Що залишиться? Дивіться навколо себе. Тільки наші брати і сестри залишаться з нами. Ми будемо разом у вічності. Отже, якщо віримо, що Ісус скоро повернеться, то будемо, перше все, примножувати свої дари. Не для того, щоб будувати власне царство, а щоб служити один одному. Бо ми тепер вічні. Будемо вічно жити з Богом. Допомагаючи один одному, ми живемо мудро для Божої слави, для Його царства. Служимо один одному тим, що говоримо Божу правду і допомагаємо фізично. Симон Петро пише, «Коли хто говорить, говори як Божі слова» коли хто служить, то служи, як від сили, яку дає Бог. Ідеться не тільки про проповіді, офіційне вчення у церкві, а й про слова підтримки, поради, які говоримо один одному. Такі слова мають бути сказані так, щоб ми насправді передали Божу мудрість і правду, які знаходимо у Святому Письмі. Комусь легше говорити, а іншим легше робити. І коли допомагаємо один одному з фізичними потребами, то треба це також робити Божою силою. Коли я покладаюся на свої здібності, таланти, дари, то я зможу допомогти своїм братам і сестрам, але за якийсь час мені набридне. Я можливо почну ставитися з верхні до тих, кому допомагаю, я перестану поважати їх. Але якщо розумію, що я насправді слабкий і не маю сили, мудрості і терпіння правильно допомагати бідним, хворим, самотнім, літнім людям, то буду покладатися на Божого Духа, щоб він допомагав мені служити людям у любові. Я буду часто молитися йому про це, і я буду відважно діяти, знаючи, що Він дасть мені потрібну мудрість і силу. Отже, Бог отримує славу через те, що роблю бо я буду точно знати, що це Він діє через мене, а інші люди побачать хороші результати Його дії. Люди відчувають різницю, коли допомагаємо своєю силою для власного визнання або Божою силою для Його слави. Відтак, апостол дає нам три приклади щирої, активної любові до своїх братів і застар. Любов покриває багато гріхів. Часто навіть не помічаємо гріхів один одного, а більш помітні гріхи прощаємо щиро. Справжні учні Христа гостинні, відкриваючи двері своєї хати без нарікання. І як послідовники Месії, використовуємо свої дари першою чергою для користі інших християн, бо проведемо вічність із своїми братами і сестрами. Коли говоримо про другий прихід Ісуса Христа і вічність з ним, то люди деколи думають, що ми якісь релігійні фанати, ненормальні, навіть божевільні. Бо люди живуть заради того, що вони сьогодні можуть бачити, а не у світлі того, що скоро скористатися із цією землею. Люди забувають про своє майбутнє. Апостол Петро говорить, що ті люди, які не чекають на повернення місії, вони насправді не тверезі, не мудрі. Вони схожі на п'яних, які не все помічають і ведуть себе неадекватно. Але ми з вами розуміємо контекст життя на землі. Нам відомо, що це все тимчасове, що ми тільки подорожні. Цей світ не є нашим домом. І тут Бог не обіцяє нам легкого життя. Але своєю ласкою наш Небесний Отець дає дари, щоб ми могли виявляти Його любов один одному. Щоб служили першої чергою своїм братам і сестрам. Нам важливо підтримати один одного, поки живемо, як чужоземці у цьому світі. Мої Божі діти, його сім'я. Коли щиро любимо один одного, служимо один одному, то зростаємо у вірі і святості. І наш Отець отримує славу. Тому, брата і сестри, пам'ятайте про контекст свого життя. Майте тверезий розум для молитви. І, люблячи один одного, служить своїм братам і сестрам у Христі для Божої слави. Амінь.